Книга друга, розділ 14, Ноель та Кетрін. Афіни, 1946 рік. Людина створює міста, а міста створюють людину. Афіни – це ковадло, яке витримало удари багатовікового молота. Їх неодноразово завоювали та грабували сарацини, перси та турки. Але щоразу терплячому місту вдавалося вижити. Крізь патину століть – проглядає поселення, пройняте духом давнини і омрієне багатими традиціями навянучою слави. Минуле в Афінах тісно переплітається із сьогоденням, тут так багато сюрпризів, чудес та відкриттів, що місто здається незбагненним. Ларі приїхав до аеропорту Еленкон зустріти Кетрін. Зійшовши з літака, вона побачила, як він поспішає до неї, схвильований і нетерплячий. Кетрін помітила, що чоловік засмах і став стрункішим. Їй здалося, що його колишня напруженість зникла, і він почуває себе вільно. «Я сумував за тобою, Кетрін», – зізнався Ларі, обіймаючи її. «Мені теж тебе дуже не вистачало». Кетрін сказала правду. Опинившись знову разом з ним після розлуки, вона гостріше, ніж раніше, відчувала, як хвилює її сама присутність чоловіка. «Як сприйняв новину Біл Фрезер?» – спитав Ларі, коли допомагав їй пройти митницю. «Дуже добре». «А що йому ще лишалося? Адже він не мав вибору, правда?» – зловтішно зауважив Ларі. Кетрін згадала свою останню зустріч із Білом Фрезером. Почувши про її майбутній від'їзд, він вражений, мовчки дивився на неї. Потім спитав, «Ти їдеш до Греції та збираєшся жити там постійно? Але чому? Скажи на милість». «У моєму шлюбному контракті чорним по білому написано, що дружина повинна йти за чоловіком», – не замислюючись, відповіла вона. «Я питаю, чому він не може знайти собі тут роботу?» «Не знаю, чому, Біле. Щоразу щось не виходить. Але тепер Ларі має роботу в Греції, і він, мабуть, вірить, що там все буде добре». Після першого імпульсивного протесту Фрезер поводився чудово. Він наполіг, щоб вона зберегла свою частку у фірмі. «Ти ж ненадовго їдеш», – без перестанку повторював він. Поки Ларі домовлявся з носієм, який мав донести її речі до машини, Кетрін замислилася над останніми словами Фрезера. Ларі розмовляв з носієм грецькою мовою, і Кетрін знову здивувалася його здібності до мов. «Ти ще не бачила Костянтина Деміріса», – сказав їй Ларі. «Це справжнісінький король. Усі володарі Європи ламають собі голову над тим, як догодити йому. Я рада, що він тобі подобається. Я йому теж подобаюся». Ніколи ще вона не бачила, щоб Ларі був такий щасливий і сповнений надій. Це налаштовувала Кетрін на мажорний лад. Дорогою до готелю Ларі розповів їй про свою першу зустріч з Демірісом. В аеропорту він побачив Водія у Лівреї, який приїхав спеціально за ним. Ларі попросив дозволу поглянути на авіапарк Деміріса, і водій повіз його до величезного ангару, розташованого на дальньому кінці літного поля. Там стояли три літаки, і Ларі з пристрастю оглянув кожен із них. Хокер Сідлі був просто красаним, і Ларі не терпілося сісти за штурвал і політати на ньому. Наступним виявився шестимісний «Пайпер», який перебував у бездоганному стані. Ларі відразу ж визначив, що така машина може розвивати швидкість до 480 км на годину. Третій літак був переобладнаним двомісним «Л-5» з двигуном фірми «Лайкомінг». Він чудово підходив для польотів на невеликі відстані. Авіапарк «Деміріса» справив на Ларі велике враження. Закінчивши огляд, він повернувся до шофера, який теж здалеку милувався літаками. «Це мене влаштовує», – сказав Ларі. «Поїхали». Шофер відвіз його на вілу, розташовану за 25 кілометрів від Афін, у провілейованому передмісті Варніза. «Місце просто казкове», – із захопленням розповів Ларі Кетрін. «Що воно собою являє? – поцікавилася вона. – Воно не піддається опису». «Там чотири гектари землі, ворота відкриваються за допомогою дистанційного управління, навколо охоронці, сторожові собаки, ну і таке інше. Зовні вілла схожа на палац, а всередині – музей. У будинку є критий басейн, театральна сцена та зал для перегляду кінофільмів. Колись ти сама все це побачиш». «Він добре поставився до тебе? – запитала Кетрін. – Звичайно! – посміхаючись, відповів Ларі. – Мене прийняли як високого гостя. Мабуть, тут зіграла роль моя репутація. Насправді, Ларі довелося три години просидіти в маленькому передпокої, поки Костянтин Деміріс Міріс зволив його прийняти. У звичайних обставинах Ларі розлютився б і не стерпів такого знущання, але він розумів, яке велике значення мала для нього на майбутнє зустріч. Він так нервував, що йому було не до злості, адже він... Сам казав Кедрін, наскільки важливо йому отримати роботу у Деміріса. Проте Ларі не сказав їй, наскільки відчайдушно він потребував її. Найкраще на світі він умів водити літаки. Такою є його професія. До того ж, він не міг жити без неба. Все залежало від цієї роботи. Через три години до передпокою увійшов Дворецький і оголосив, що пан Деміріс готовий зустрітися з Ларі. Дворецький провів його через велику приймальню, яка нагадувала один із залів Верцарського палацу. Стіни були витримані у ніжних, золотистих, зелених та блакитних тонах. На них висіли гобелени в рамах із червоного дерева. На підлозі лежав чудовий килим овальної форми. А прямо над ним висіла антикварна люстра з кришталю дорож та бронзи доре. Біля входу до бібліотеки Ларі звернув увагу на пару зелених оніксових колон із капітелями із золоченої бронзи. Сама бібліотека являла собою витвір мистецтва, виконаний досвідченим майстром. Її стіни були прикрашені різьбленими пано з цінних порід дерева. Всередині однієї зі стін красувався камін із білого мармуру з візерунковою позолотою. Від каміна до стелі височіло дзеркало трюмозно, надзвичайно складним різьбленням і картиною Фрагонара. Подивившись, щоб відкрити двостулкове вікно, що доходить до підлоги, Ларі помітив величезний внутрішній двір, за яким виднівся парк зі статуями і фонтанами. У далекому кінці бібліотеки Ларі побачив величезний письмовий стіл, а за ним – розкішний стілець із високою спинкою – обитою дорогою французькою декоративною тканиною ручної роботи. Навпроти нього стояли два глибокі крісла з гобеленовою обивкою. Трохи відійшовши від столу, Деміріс вивчав величезну карту, що висіла на сіні утикана безлічю кольорових шпильок. Коли Ларі увійшов до бібліотеки, Деміріс повернувся до нього і простяг руку. «Костянтин Деміріс» – представився він з ледве вловимим акцентом. Раніше Ларі протягом багатьох років бачив його фотографії в пресі. Але все ж таки ця людина вразила його своєю величезною життєвою силою. «Я знаю», – сказав Ларі, потискуючи йому руку, – «мене звуть Ларі Дуглас». Деміріс зауважив, що Ларі з цікавістю дивиться на карту, що висить на стіні, «Моя імперія», – пояснив він. «Сідайте». Ларі сів навпроти столу. «Наскільки я розумію, ви з Уайтстоунем разом літали в англійських ВПС». «Так». Деміріс відкинувся на спинку стільця і почав вивчати Ларі. «Ян, дуже високої думки про вас», – Ларі посміхнувся. «Я теж про нього високої думки». Він диявольський гарний льотчик. Те саме він говорив і про вас. Тільки він назвав вас «великим льотчиком». Ларі знову здивувався. Він був спантиличений не менше, ніж у той момент, коли Оетстоун вперше зробив йому свою пропозицію. Безперечно, він навмисне хвалив його. І ця похвала зовсім не в'язалася з їхніми минулими стосунками. «Так, я вмію літати», – підтвердив Ларі. «Це моя професія». Деміріс, розуміючи, кивнув. «Мені подобаються люди, які знають свою справу. А ви не звернули увагу на те, що більшість людей у світі погано справляються зі своїми обов'язками?» «Я якось не замислювався над цим», – зізнався Ларі. «А я думав», – сказав він холодно, посміхнувшись. «Це і є мій бізнес, люди». Більшість із них ненавидять свою справу, пане Дугласе, і замість того, щоб знайти спосіб зайнятися тим, що їм по душі, потрапляють у пастку на все життя, як без мозки комахи. Дуже рідко зустрінеш людину, яка любить свою роботу, і якщо ви все-таки зустрінете таку людину, то майже завжди виявляється, що їй супроводжує успіх. Мабуть, ви маєте рацію, скромно погодився Ларі. «А ось ви не досягли успіху!» Ларі раптом підозріло глянув на співрозмовника. «Все залежить від того, що ви вважаєте успіхом, пане Демірісе», – обережно заперечив він. «Я маю на увазі наступне», – безперечно заявив Деміріс. «У вас все чудово виходило на війні, але у мирний час у вас щось не ладнається. Ларі відчув, що в нього звело вилиці. Він здогадався, що його провокують, і намагався стримувати свій гнів. Його мозок гарячково працював над тим, як пояснити Демірісу своє становище, щоб не прогаяти місце, за яке він так чіплявся. Деміріс мовчки спостерігав за ним своїми чорними очима, які бачили співрозмовника наскрізь. «Що у вас сталося у компанії «Пан Америкен», пане Дуглас?» Ларі вимушено посміхнувся. «Мені не подобалося сидіти і чекати 15 років, поки мене зроблять другим пілотом. І тому ви вдарили свого начальника?» Ларі не зміг приховати подиву. «Хто вам про це сказав?» «Та киньте, пане Дугласе», – нетерпляче перебив його Деміріс. «Якщо ви працюєте у мене, я довіряю вам своє життя щоразу, коли піднімаюся з вами у повітря. А я дуже дорожу своїм життям». Невже ви і справді думаєте, що я найматиму собі пілота, не знаючи про нього всього? Думаю, що ні, відповів Фларі. Відколи вас попросили з пан Америкен, вас відняли з літник посад ще двічі, вів далі Деміріс. У вас дуже поганий послужний список? Це не має жодного відношення до мого вміння водити літаки, перерубла Фларі. Одна компанія ніяк не могла налагодити справу, а інша. Не зуміла отримати банківську пазику і збанкрутувала. Все одно, як класний пілот. Деміріс з хвилину вивчав його, а потім усміхнувся. «Я знаю про це», – погодився він. «Ви на владах з дисципліною, правда?» «Мені не подобається, коли мною командують ідіоти, які знають менше за мене». «Сподіваюся, що я не потраплю у вас у їхнє число», – сухо зауважив Деміріс. Якщо не вчитимете мене, як треба водити ваші літаки, пане Деміріс? Ні, літаки ви водитимете самі. Вам також ставиться в обов'язок стежити за тим, щоб я швидко, зручно і не ризикуючи життям дізнавався потрібного місця призначення. Я зроблю для цього все можливе, пане Деміріс. Я вірю вам, заявив Деміріс. Ви ходили дивитися мої літаки? Ларі намагався не показувати свого подиву. Так, сер. Ну, і як ви їх знаходите? Ларі не вдалося приховати захоплення. Це просто диво. Побачивши, що Ларі сповнений ентузіазму, Деміріс запитав: Ви колись літали на Хокер Сідлі? Ларі на мить завагався, йому не хотілося говорити правду. Ні, сер. Деміріс, розуміючи, кивнув: Чи зможете навчитися? Ларі посміхнувся: Якщо хтось із ваших людей приділить мені 10 хвилин. Деміріс подався вперед і стиснув свої довгі, гарні пальці. «Я міг би вибрати собі пілота, який знає усі мої літаки». «Але ви не станете цього робити», – відповів Ларі. «Тому що ви постійно купуєте нові моделі і вам потрібен пілот, здатний швидко освоїти будь-яку куплену вами новинку». «Ви маєте рацію», – погодився Деміріс. «Мені потрібен пілот, льотчик за вдачею». Людина, для якої найвище щастя – піднятися в небо. І тут Ларі зрозумів, що місце, що звільнилося, дісталося йому. Ларі так і не дізнався, що Деміріс мало не відкинув його. Успіх Костянтина Деміріса багато в чому пояснювався тим, що він заздалегідь відчував лихо. Ця якість не раз рятувала його, і він дуже рідко нехтував цим. Коли Ян Уайтстоун прийшов до нього, щоб попередити свій відхід з роботи, у голові у Деміріса пролунав безшумний сигнал тривоги. Насамперед тому, що поведінка Уайтстоуна здалася йому дивною. Англієць поводився неприродно і почував себе не у своїй тарілці. Справа не в грошах, запевняв він Деміріса. Просто у нього з'явилася можливість розпочати свою справу в Сіднеї, разом із чоловіком своєї сестри, і він хоче спробувати щастя. Потім він порекомендував іншого пілота на своє місце. Він американець, але ми разом літали до англійських ВПС. Це не просто чудовий пілот. Це великий льотчик, пан Деміріс. У житті не зустрічав людину, яка літала б краще. Деміріс мовчки слухав, як Ян Ойттон звилічував достоинство свого друга. Щось у цих похвалах здалося Демірісу фальшивим. Зрештою він зрозумів, що саме. Ойдстоун перегинав ціпок. Можливо, він просто відчував себе винним у тому, що так несподівано йде з роботи. Оскільки Деміріс ніколи нічого не приймав на віру, після відходу Ойдстоуна він зателефонував до низки країн. У другій половині дня Деміріс вже знав, що хтось справді вніс гроші до банку на фінансування власної справи О'єдстоуна, який разом із чоловіком своєї сестри вирішив зайнятися в Австралії виробництвом та продажем електронного обладнання. Потім Деміріс поговорив з одним зі своїх друзів, які працювали в Англійському міністерстві військово-повітряних сил, і за дві години отримав від нього усний відгук про Ларі Дугласа. Він трохи безладний, повідомив Демірісу його друг, але в повітрі він чудовий. Потім Деміріс зателефонував до Вашингтона і Нью-Йорка і швидко дізнався про нинішнє становище Ларі Дугласа. На перший погляд все було логічно. І все-таки Костянтина Деміріса не залишала якесь легке занепокоєння, вірний провісник біди. Він обговорив це питання з Ноель, висловивши припущення, що, мабуть, Варто дати Уєдстоуну більше грошей і залишити його у себе. Ноель уважно вислухала його, а потім порадила. Ні, Коста, відпусти його. Якщо він так хвалить цього американського льотчика, я б на твоєму місці його спробувала. Рада Ноель і вплинула на остаточне рішення Демиріса. З того часу, як Ноель почула про те, що Ларі прилетить до Афін, вона не могла і думати ні про що інше. Вона згадувала, як багато років їй знадобилося для цього, як обережно і ретельно доводилося розраховувати кожен крок, як повільно, але вірно вона затягувала жертву в свою павутину. Ноель була впевнена, що якби Костянтин де Міріс знав про те, як вона здійснює свій план помсти, то напевно пишався себе нею. Ноель бачила у тому, що відбувається якусь іронію долі. Не зустріла б вона на своєму шляху Ларі, їй вдалося б знайти щастя з Демірісом. Вони чудово підняли один одного. Обидва любили владу та вміли користуватися нею. Обидва височили над простими смертними. Обидва вважали себе богами, створеними для панування землі. Зрештою, вони просто не можуть програти, тому що мають глибоке, майже містичне терпіння. Вони можуть чекати вічно. Однак тепер очікування Ноель Закінчувалась. Йому прийшов кінець. Ноель провела день у саду, лежачи в гамаку та обмірковуючи свій план. Коли на заході вже сідало сонце, вона вирішила, що задоволена своїм задумом. Десь у глибині душі Ноель було шкода, що за останні шість років вона стільки сил витратила на помсту. Жага помсти стала для неї сенсом життя. Вона служила Ноель джерелом натхнення, надавала їй сил і змушувала діяти. «Мене зовсім небагато часу, і всьому цьому настане кінець». Насолоджуючись тепер у променях заходячого сонця і насолоджуючись швізіштю зеленого саду, що обдувався перед вечірнім вітерцем, Ноель і уявити собі не могла, що все ще тільки починається. Вночі, напередодні приїзду Ларі, Ноель так і не заснула. Вона лежала з відкритими очима, згадуючи Париж, і людину, яка нагородила її дорогоцінним даром сміху, а потім відібрала його. Ноель знову відчула в собі дитину Ларі, яка заволоділа її тілом так само, як її батько заволодів її душею. Їй жваво представився той страшний день в убогій паризькій квартирці, коли вона встромила в себе гостру металеву вішалку і встромляла її все глибше, глибше. Доти поки не заколола дитину і нестерпний, але солодкий біль кинув її в дику істероку, а на підлозі розливи крови. Вона не забула про той жахливий день і зараз переживала все знову. Той же біль, ті ж муки, ту ж ненависть. О п'ятій ранку Ноель встала і одяглася. Потім, сидячи, сидячи біля вікна, спостерігала, як через обрій на Егейському морі випливає величезна вогнена куля. Цей ранок нагадав їй інший, паризький. Тоді вона теж рано підвелася і одяглася, а потім чекала на Ларі. Тепер уже він обов'язково приїде. Вона подбала про це. Раніше Ноель потребувала його, а зараз Ларі не обійтися без неї. Хоча він поки й не підозрює, що знаходиться в неї в руках. Деміріс через слух передав Ноель, що хотів би поснідати з нею, але вона так хвилювалася, що її настрій міг би викладати у нього підозру. Ноель вже давно переконалася, що у Деміріса звіряче почуття. Від нього нічого не приховаєш. Вона знову нагадала собі, що їй треба бути обачною. Ноель сама і по-своєму збиралася розпорядити Саларі. Вона часто і довго замислювалася над тим, що використовує Деміріса як сліпу зброю для здійснення своїх планів. Якщо він раптом дізнається про це, то буде незадоволений. Ноель випила філіжанку міцної кави і з'їла половину свіжої булочки. Вона не мала апетиту. Її мозок гарячково працював над майбутньою зустрічю, до якої залишалося лише кілька годин. Ноель ретельно нафарбувалась, довго вибирала сукню і тепер знала, що виглядає гарною. О 12 годині дня Ноель почула шум мотора. До будинку підкотив лімузин. Вона зробила глибокий вдих, щоб угамувати хвилювання, а потім підійшла до вікна. Ларі Дуглас у цей час виходив із машини, Ель дивилася, як він прямує до парадного під'їзду. Вона мала таке почуття, ніби вони й не розлучалися на довгі роки, що вони знову у Парижі. Ларіс Мужнів, Досвід воєнних років та невдачі у мирному житті залишили на його обличчі свій слід. Однак від цього він став тільки красивішим і привабливішим. Милуючи з ними з вікна на відстані 10 метрів, Ноель знову відчула всю привабливу силу його фізичної присутності. У ній прокинулися колишні бажання, яке боролися із ненавистю. Зрештою, Ноель охопила радість, що межує з пароксизмом нестримних веселощів. Вона в останній швидко глянула на себе в дзеркало і поспішила вниз на зустріч із людиною, яку їй треба було знищити. Спускаючись сходами, Ноель намагалася вгадати, як, побачивши її, поведеться Ларі. Цікаво, чи хвалився він друзям, а може й дружині, що Ноель-Паш колись була його коханкою. Раніше вона сотні разів питала себе, чи переживав він колись знову чарівні дні та ночі, проведені ними разом у Парижі, чи шкодував, що так обійшовся із нею. Ноель і зараз ставила собі це питання – як, напевно, роз'їдала його душу те, що вона досягла всесвітньої популярності, а його життя складалося з низки дрібних невдач. Ноель ждала прочитати в очах Ларі хоча б одну з цих думок, коли після майже семирічної розлуки вони з'являться одна перед одною. Встигнувши добігти до приймальні, Ноель бачила, як відчинилися парадні двері, і він у супроводі дворецького увійшов до хати. Ларі з благогобійним жахом почав розглядати величезне фоє. Тут він помітив Ноель і надовго затримався поглядом на вродливу жінку. Обличчя його просвітліло. Він гідно оцінив її. «Доброго дня», – вічливо сказав він. «Я Ларі Дуглас. У мене призначена ділова зустріч із паном Демірісом». Йому навіть не довелося вдавати, що він не знайомий з нею. Він просто не впізнав її. Проїжджаючи афінськими вулицями, Кетрін уражалася великою кількістю руїн і пам'ятників. Попереду вона побачила захоплюючий дух біломармуровий парфенон, що височив на Акрополі. Всюди траплялися в готелі різноманітні установи. Кетрін чомусь здавалося, що, що сучасні будівлі не міцні і порівняно швидко руйнуються, тоді як парфенон – Вічний і непідвладний часу. Він назавжди залишиться стояти на тлі нескінченного та ясного неба. Вражає правда, з усмішкою зауважив Ларі, все місто таке, навколо прекрасні руїни. Вони минули розташований у центрі міста Великий парк із фонтанами. Там було розставлено сотні столиків, над кожним з яких нависав блакитний тент на зеленому або помаранчевому жордині. Майже у всіх кварталах зустрічалися кафе на свіжому повітрі. На кожному кутку продавали щойно виловлену рибу. Скрізь торгували квітами. «Все місто біле», – дивувалася Кетрін. «Просто очі сліпить». Номер у готелі виявився зручним та просторим, з видом на площу синтагму. Ця велика площа знаходилась у самому центрі міста. У номер поставили чудові квіти та величезну вазу зі свіжими фруктами. «Мені тут подобається, люби», – сказала Кетрін. Коридорний поставив її валізу на підлогу, і Ларі дав йому на чай. Він підійшов до Кетрін і обідняв її. «Ласкаво просимо до Греції». Ларі жадібно поцілував її, і вона відчула, як збуджено він притиснувся до її м'якого тіла. Кетрін зрозуміла, що він сильно скучив за нею і зраділа цьому. Вони прийшли до спальні. На туалетному столику лежав маленький пакет. Відкрий його», – запропонував Ларі. Кетрін розірвала упаковку, відкрила коробочку і побачила вирізану з нефриту крихітну пташку. При всій своїй зайнятості він не забув про неї, і Кетрін була зворушена. Так вийшло, що пташка стала талісманом, добрим знаком того, що всі неприємності залишилися позаду, і тепер все буде добре. Коли вони кохалися, Кетрін молилася про себе, дякуючи Богові за те, що вона перебуває в обіймах чоловіка, якого так любить, за те, що потрапила в одне з найдивовижніших міст світу, за те, що для них обох починається нове життя. Її чоловік перетворився на колишнього Ларі, а всі негаразди лише зміцнили їхній шлюб. Тепер їм нема чого боятися. Наступного ранку Ларі домовився з агентом про наймо квартири і про те, що той покаже Кетрін, де можна знайти житло. Агент виявився низенькою смаглявою людиною з пишними вусами. Його прізвище було Димитропулос. Він говорив з незвичайною швидкістю і щиро вірив у те, що вимовляється бездоганною англійською мовою. Ця бездогана англійська складалася з грецьких слів, які зрідка перемежувалися англійськими фразами, що не піддаються розшифровці. Цілком поклавшись на нього, найближчі кілька місяців Кетрін ще не раз доведеться чинити так. Вона переконала його говорити якомога повільніше, щоб із міріад грецьких слів відібрати хоча б кілька англійських, а потім зробити героїчну спробу вловити їх з міст. Четверта оглядана Кетрін-квартира налічувала чотири кімнати і знаходилася, як вона потім дізналася, в районі Колонакі, престижному предмісті Афін, що рісніло красивими житловими будинками і пристойними магазинами. Коли ввечері того ж таки дня до готелю повернув саларі, Кетрін розповіла йому про цю квартиру, і через два дні вони переїхали до неї. Вдень Ларі не з'являвся вдома, але обідати намагався разом із Кетрін. Обідають в Афінах у будь-який час між 9 та 12 годиною. З двох до п'яти днів в день усі відпочивають, у магазинах у цей час буває перерва. Вони відкриваються після п'яти та працюють до пізнього вечора. Кетрін захоплено знайомилася із містом. На третій день її перебування в Афінах Ларі привів додому свого друга, графа Георгіоса Паппаса, симпатичного грека років 45, високого, стрункого, з темним волоссям і сивиною на скронях. Він тримався з якою старомодною гідністю, і Кетрін це подобалося. Він запросив їх на обід у невелику таверну у старому районі Афін-Лаку. Цей район був невеликою ділянкою у горбистій місцевості, в самому центрі ділової частини міста. Там було багато завивестих вуличок і сходів, що розвалилися, які вели до крихітних будиночків, побудованих ще за турецького панування, коли Афіни нагадували звичайне село. Плака – це розкидані по схилах пагорбів побілені будиночки, свіжі фрукти, квіткові лотки, чудовий запах кавових зерен, що підсмажується прямо на вулиці, Котячі виття і галасливі вуличні бійки. Плака зачаровує вас. У будь-якому іншому місці, подумала Кетрін, подібний район перетворився б на нетрі. Тут він лишився пам'ятником старої культури. Таверна, в яку привів їх граф Папас, була на відкритому повітрі. Вона розмістилася на даху одного з будинків, з якого відкривався краєвидне місто. Офіціанти були одягнені у яскраві національні костюми. «Що ви хотіли замовити?» – запитав граф Кетрін. Вона безуспішно намагалася розібратися у незнайомому меню. «Може, ви мені щось запропонуєте, бо я боюся, що ненароком замовлю самого власника цього закладу?» Граф Папас замовив розкішний обід, що складався з безлічі страв, щоб Кетрін могла спробувати кожну зі страв, що були в меню. Вони скуштували долматис – м'ясні тефтелі, загорнуті у виноградне листя, мусака – соковите м'ясо з запеченими в тісті баклажанами, стіфадо – тушкованого зайця з цибулею, і тарама салата – грецький салат з чорної ікри з оливковою олією та лимоном. Граф замовив також пляшку «Реціна». «Це наше національне вино», – пояснив він. Його забавляла те, як Кетрін щосили намагалася залпом проковнути цей терпкий напій з гідким сусновим запахом, але в неї нічого не виходило. Нарешті вона набралася сміливості і одним махом перекинула келих. «Таке вино може мертвого на ноги поставити», – вигукнула Кетрін. Поки вони їли, троє музикантів заграли живу, веселу та заразливу мелодію. Відвідувачі таверни почали танцювати. Незабаром на танцмайданчику їх зібралося чимало. Кетрін вразила, що танцювали лише чоловіки. Вони виявилися чудовими танцюристами. Весь вечір Кетрін веселилася від душі. Ларі, Кетрін та граф просиділи в таверні до 3 години ранку. Граф відвіз їх додому на нову квартиру. «Ви вже встигли оглянути місто?» – запитав він Кетрін. «Я бачила далеко не все», – зазналася вона. «Чекаю, коли Ларі матиме для цього вільний час». Граф звернувся до Ларі. «Мабуть, я міг би поки що ознайомити Кетрін з деякими пам'ятками Афін, а ви, коли звільнитись, складете нам компанію». «Це було б чудово», – погодився Ларі. «Якщо тільки ви впевнені, що поїздки містом не надто втомлять вас». «Навпаки, вони принесуть мені задоволення», – заспокоїв його граф і повернувся до Кетрін. «Не заперечуєте, якщо я стану вашим гідом?» Вона подивилася на нього і згадала Дімітро Пулеса, крихітного агента «Знаймо квартир», що зі страшною швидкістю розмовляв незрозумілою мовою. «Я просто щаслива», – щиро відповіла Кетрін. Кетрін чудово провела наступний місяць. Вранці вона поралася з квартирою, а після обіду, якщо Ларі не було вдома, вирушала з графом оглядати місто. Якось вони поїхали до Олімпії. «Ось тут відбулися перші Олімпійські ігри», – сказав граф. «Вони проводилися тут щорічно протягом тисячі років, незважаючи на війни, голод та епідемії». Кетрін з благоговінням дивилася на руїни величезної споруди, намагаючись уявити всю велич спортивних змагань, які протягом століть проходили на цій стародавній арені. Скільки чудових перемог вона бачила, і скільки гірких поразок. Спортивні змагання Ітона не йдуть у жодне порівняння з тим, що було в Олімпії, зауважила Кетрін. Адже саме тут зародився дух чесного суперництва, правда? Граф засміявся. «Боюся, що ні», – відповів він, відверто кажучи, – це зовсім не так. Кетрін з цікавістю глянула на нього. Чому? Перша гонка на колісницях, проведена на цій арені, відзначена шахрайством. — Шахрайством? — На жаль, так, — зізнався граф Папас. Справа в тому, що був у нас один багатий пан на ім'я Пелопс, який здавна ворогував зі своїм сусідом. Вони вирішили поміряти силами у на колісницях і таким чином з'ясувати стосунки. Вночі на перетодні гонки Пелопс непомітно пошкодив вісь у колісниці суперника. Вся округа зібралася переглянути гонку. Одні шумно вболівали за Пелопса, інші підбадьорювали його конкурента. На першому повороті у противника Пелопса відвалилося колесо, і він перекинувся. Заплутавшись у віжках, вершник не міг вивільнитися. Злякані коні продовжували тікати і тягли нещасного за собою доти, доки той не втратив життя. А Пелопс успішно закінчив гонку і був оголошений переможцем. «Це жахливо! – вигукнула Кетрін. – Що зробили з Пелопсом?» Ось тут і починається найнепривабливіше у всій цій історії. Коли розкрився обман Пелопса, він зовсім несподівано перетворився на героя та загального улюбленця. На його честь у храмі Зевса звели фронтон, який можна побачити там і сьогодні. Граф гірко посміхнувся. Думаю, що після своєї підлосі негідник Пелопс жив багато і щасливо. До речі, додав граф, усю територію, розташовану на південь від Корінфа назвали Пелопанесом, тим самим увічнивши пам'ять нечистивця. Виходить, даремно кажуть, що злочини не приносять щастя та слави саркастично зауважила Кетрін. Коли в Ларі з'являвся вільний час, вони з Кетрін бродили містом, заглядали в екзотичні лавочки, де годинами торгувалися з продавцями і відвідували ресторанчики, деякі з яких припали їм до душі. Ларі був веселим і галантним супутником, і Кетрін уже не шкодувала, що покинула роботу в Штатах і оселилася із чоловіком у Греції. Ларі Дуглас ніколи не був такий щасливий. Про роботу, надану йому Демірісом, він мріяв усе життя. Ларі платили добрі гроші, але він ставився до них байдуже. Найбільше його цікавили чудові літаки, якими він літав. Йому знадобилася лише година, щоб навчитися водити хокерсідлі, і ще п'ять годин у повітрі, щоб остаточно опанувати цю машину. Ларі здебільшого літав із Полом Метаксасом, маленьким веселим греком, який теж працював у Деміріса пілотом. Метаксас був здивований раптовим відходом Яна Уетстоуна, і заміна його на Ларрі Ларі Дугласа дуже турбувала грецького льотчика. Він чув про Дугласа і був про нього невисокої думки. Однак Ларі, мабуть, справді подобалася його нова робота, і вже в першому польоті з ним Метаксас – переконався, що Ларі – чудовий пілот. Поступова настороженість Метаксаса зникла, і вони потоваришували. У вільний від польотів час Ларі до дрібних особливостей вивчав можливості всіх літаків, що були у Деміріса. Незабаром він уже справлявся з кожним із них краще, ніж будь-хто, хто водив їх до нього. Різноманітність роботи у Деміріса викликала у Ларі захоплення. Він возив співробітників свого боса до ділових відряджень у Брін... Бріндізі, Рим і на Корфу, брав на борт його гостей і доставляв на його острів для участі у вечірці або ж літав з ними до Швейцарії. Де, зупинившись у сільському будиночку всемогутнього Грека, вони каталися на лижах. Ларі звик бачити у себе в літаку знаменитостей, чиї фотографії постійно з'являлися на перших шпальтах газет і обгладинках журналів, і бавив Кетрін розповідями про пікантні подробиці їхнього особистого життя. Йому доводилося піднімати в повітря президента однієї з балканських країн, англійського прем'єр-міністра, арабського нафтового шейха з усім його гаремом, оперних співаків, балетну трупу, повний склад акторів, зайнятих в якійсь п'єсі, що йде на бродвеї, і прямували до Лондона, щоб зіграти там одного із спортсменів та колишнього президента США. Під час польоту більшу частину часу Ларі проводив у себе в кабіні, але іноді виходив у салон для пасажирів переконатися в тому, що їм створені всі зручності, і вони почуваються добре. Доводилося йому бути присутнім, при розмовах фінансових ділків, що знаходилися на борту. І він дізнавався про майбутнє злиття компаній або біржових угодах. За бажанням, Ларі міг би нажити цілий стан на почутих від них відомостях, але його це просто не цікавило. Ларі займало лише керування літаком, за шторбалом якого він сидів. Він дбав лише про те, щоб потужна і мобільна машина повністю підкорялася йому. Минуло два місяці, перш ніж Ларі вперше полетів із самим Демірісом. Вони сіли в Пайпер, і Ларі повіз господаря з Афін до Дубровника, день видався хмарним. На шляху, згідно з метоозведенням, на них чекали грози та паривчастий вітер з дощем і снігом. Ларі ретельно склав спокійніший маршрут, але погодні умови виявилися настільки несприятливими, що обійти грозовий фронт не було можливим. Через годину після вильоту з Афін Ларі натиснув кнопку і в салоні спалахнуло табло «Пристебнути ремені». Він звернувся до Метаксасу. «Ну, тепер тримайся, Пол. Сьогодні ми можемо втратити роботу». На подив Ларі, в кабіні пілотів з'явився Деміріс. «Чи можна мені посидіти з вами?» – запитав він. «Сідайте», – запросив його Ларі. «Доведеться попітніти». Метаксас поступився до мірісу своє місце, той сів і пристебнувся. Ларі вважав би за краще, що про всяк випадок поряд з ним сидів другий пілот, але Деміріс був власником літака і заперечувати не мала сенсу. Гроза вирувала майже дві години. Ларі вміло обходив величезні хмари, що нагадували вкриті снігом гори. Вони виглядали мальовничо, але мали серйозну небезпеку. «Краса!» – зауважив Деміріс. «Це хмари-вбивці», – пояснив йому Ларі. «Купові хмари. Вони здаються такими пишними та похнастими, бо в них гуляє вітер. Він розмухує їх, і, потрапивши в саму гущу хмари, літак може розвалитися протягом десяти секунд. Менш ніж за хвилину його підкидає на тисячу метрів, а потім з такої висоти він провалюється в повітряну яму і стає некерованим. «Я певен, що ви цього не допустите», – спокійно сказав Деміріс. Ураганні вітри підхопили літак і почали жбурляти його по небу. Але Ларі, що сили, намагався контролювати обстановку. Він забув про присутність Деміріса і, використовуючи всю свою льотну майстерність, повністю засередився на водійні машини. Зрештою, їм вдалося вибратися із грози. Знесилений Ларі повернувся і побачив – що Деміріса немає в кабіні, метаксас повернувся на своє місце. Перший пілот зі мною пройшов для нього не дуже, перший політ зі мною пройшов для нього не дуже вдало, зауважив Ларі. Можливо, на мене чекають неприємності. Коли Ларі вирулював до виходу невеликого оточного гарами і, схожого на величезну стільницю аеропорту в Дубровнику, кабіну заглянув Деміріс. «Ви мали рацію», – зізнався він Ларі. «Ви чудово справляєтеся зі своєю справою. Мені це подобається!» І одразу вийшов. Одного ранку, збираючись летіти до Марокко, Ларі почув телефонний дзвінок. Дзвонив граф папас і пропонував звозити Кетрін за місто. Ларі порадив їй поїхати. «Невже ти не ревнуєш?» – запитала вона. «До графа?» – розрегатався Ларі. Кетрін раптом зрозуміла, в чому річ. За весь час спілкування він не тільки не намагався приголомшити її, але навіть жодного разу не глянув на неї, як на жінку. «Він що, гомосексуаліст?» – запитала Кетрін. Ларі ствердно кивнув головою. «Ось чому я залишаю тебе на його ніжну турботу». Граф рано заїхав за Кетрін, і вони вирушили на південь до широкої рівніни Фесалійської. Дорогою траплялися одягнені в чорне селянки з великими в'язками хмизу на спині. «Чому чоловіки не займаються цією тяжкою роботою?» – запитала Кетрін. Граф грайливо глянув на неї. «Жінки самі не хочуть цього», – відповів він. «Їм треба, щоб уночі у їхніх чоловіків вистачало сил і на інші справи». «Ось урок, який мають здобути всі жінки», – з гіркотою подумала Кетрін. Ближче до вечора вони дісталися гір пінт. Їхні круті, скелясті схили йшли високо в небо і здавалися непроступними. Шлях мандрівникам перекрила череда овець, що поганяла пастухом і худою вівчаркою. Грав папас, зупинив машину, і вони чекали, доки вівці перейдуть дорогу. Катрін з подивом спостерігала, як собака кусає за ноги тварин, що відбилися від стада і змушує їх іти в потрібному напрямку. «Собака поводиться майже як людина», – захоплено вигукнула Кетрін. Граф якось дивно глянув на неї. Кетрін не зрозуміла, чому. «У чому річ?», – запитала вона. Граф вагався з відповіддю. «Це дуже неприємна історія». «Я вже вийшла із дитячого віку». Граф розповів їй таке. «Місцевість тут дика. Грунт кам'янистий. На ньому мало що народиться. У кращому разі вдається отримати мізерний урожай». А якщо підведе погода, не збереш нічого, і тоді настає голод. Граф трохи зам'явся. «Продовжуйте», – сказала Кетрін. Декілька років тому під час бурі загинув увесь урожай. Голодували всі, і місцеві вівчарки збунтувалися. Вони втекли від своїх господарів і зібралися у величезну зграю. Граф намагався говорити якомога спокійніше. Собаки почали нападати на селянські господарства. «І вбивати овець!» – вставила Кетрін. Граф зробив паузу, а потім заперечив. «Ні, вони почали вбивати своїх господарів і поїдати їх». Вражена Кетрін дивилася на нього. Добалося викликати з Афін урядові війська, щоб відновити владу людей над собаками. На це знадобився цілий місяць. «Який жах! Голод не тітка!» – тихо зауважив граф папас. Вівці вже перейшли через дорогу. Кетрін знову подивилася на вівчарку і здригнулася. Поступово Кетрін почала звикати до того, що здавалося їй дивним та чужим. Вона переконалася у відкритості та дружелюбності греків. Кетрін навчилася купувати в Афінах продукти, знала, в якому з магазинів можна придбати гарний одяг. Греція уявлялася їй дивом організованого безладдя і залишалася, Лише змиритися з цим і насолоджуватися місцевим життям. Ніхто тут нікуди не поспішав. І якщо ви питали у перехожого дорогу, він нерідко проведжав вас до потрібного вам місця, а іноді відповідав так. «Енос цігародромос», що, як з'ясувала Кетрін, означає, на відстані однієї викореної цигарети. Вона блукала вулицями, знайомилася з містом і пила тепле темне вино грецького літа. Кетрін і Ларі відвідали Мікон з його мальовничими вітряками та Мелос, де колись знайшли Венеру-Мілоску. Однак Кетрін найбільше сподобався Парос – красивий, повний зелені острів з високою горою, суцільно посипаною квітами. Коли екскурсійний катер підійшов до причалу, на набережній стояв гід. Він запитав Кетрін і Ларі, чи не бажають вони піднятися в його супроводі на вершину гори, верхи на мулі, до них підвели двох худих мулів, і Кетрін осідлала одного з них, а Ларі – іншого. Щоб уберегти обличчя від палючого сонця, Кетрін одягла креслатий солом'яний капелюх. Коли вони піднімалися крутою і вузькою стежкою, що вела до вершини гори, якась жінка, одягнена в чорне, привіталася з ними по-грецьки і подарувала Кетрін Свіжі ароматичні трави, материнку і базилік, щоб вона прикрасила ними капелюх. Після двох годин їзди вони досягли плато – красивої рівнини, на якій росли дерева, вкриті міріадами пишних квітів, що розпостилися. Гід зупинив мулів, і Кетрін з Ларі залюбувалися разючою різноманітністю фарб. «Це носить назву «Долина метеликів», – пояснив гід ламаною англійською. Кетрін подивилася навколо, сподіваючись побачити метеликів, але не помітила жодного. «Звідки така назва?» – запитала вона. Не чекаючи на її запитання, гід широко посміхнувся. «Я покажу вам чомусь». Він зліз з мула і підібрав з землі велику впалу гілку, потім підійшов до дерева і вдарив по листю. Тут же квіти на сотнях дерев піднялися в повітря і отварили в небі, Прекрасну веселку, що летить. Дерева оголилися, а над ними в променях яскравого сонця пурхали і кружляли сотні тисяч строкатих різнокольорових метеликів. Кетрін і Ларі з благоговінням спостерігали таке незвичайне видовище. Гідже з великою гордістю дивився на них, ніби сам учинив це диво. Кетрін назавжди запам'ятала долину метеликів, і якби її... Колись запитали про найкращий день її життя, вона, не замислюючись, назвала би день, проведений з Ларі на острові Парос. «Послухай, сьогодні вранці ми повеземо одну дуже важливу особу», – весело посміхаючись повідомив Ларі, – «полне таксас. На неї варто подивитися». «Ти про кого говориш?» «Оне Аль Паш, дамі серця нашого боса. Дивитись можна, але, але руками не чіпати». Ларі Дугла згадав, що Мехцем бачив цю жінку в будинку Деміріса того ранку, коли приїхав до Афін. Вона була красунею, і обличчя її здалося Ларі знайомим. Зрозуміло, він пам'ятав його, бо бачив її в кіно, у якомусь французькому фільмі, на який його якось затягла Кетрін. І без попередження Метаксаса у Ларі вистачило б розуму поводитися з нею обережно. Навіть якби у світі не було так багато жінок, які бажали переспати із ним, він і тоді близько напідійшов би до подружки Костянтина Деміріса. Ларі надто дорожив своєю роботою, щоб ризикувати нею заради таких дурниць. Що ж, можливо, йому вдасться отримати у Нель Паш автограф для Кетрін. Лімозин, який відвозив Нель до аеропорту, кілька разів зупинявся в дорозі через дорожні роботи, однак їй... Це було лише на руку, адже Ноель мала бути перша зустріч із Ларі Дугласом після того, як вони мегцем бачили один одного в будинку Деміріса. Те, що сталося, тоді глибоко потрясло її. Точніше, Ноель найбільше вразила те, що минулого разу взагалі нічого не сталося. Останні шість років вона уявляла собі їхню зустріч у сотнях різних варіантів. В розумі Нуель знову і знову програвала цю сцену, але їй жодного разу не спала на думку, що Ларі просто не впізнає її. Найважливіша подія її життя нічого не означала для нього. Така невелика інтрижка, дрібний епізод. Що ж, перш ніж Нуель розправиться з ним, йому доведеться це згадати. Ларі йшов льотним полем, тримаючи в руках план польоту, коли до найбільшої машини в авіапарку Деміріса підкотив лімузин і з нього з'явилася Ноель Паш. Ларі підійшов до автомобіля і люб'язно сказав «Доброго ранку, міс Паш. Мене звуть Ларі Дуглас. Я повезу вас та ваших гостей у Канни». Ноель повернулася і пройшла повз нього, ніби він і не звертався до неї, ніби його взагалі не існувало». Ларі розгубився, стояв і дивився її у слід. За півгодини з десяток інших пасажирів зійшли на борт літака, і Ларі з Метаксасом підняла його в повітря. Вся група мала летіти на Лазурний берег, а там пересісти на яхту Деміріса. Політ не становив для Ларі ніякої труднощі, якщо не брати до уваги сильних вихрових потоків, які зазвичай спостерігаються влітку біля південного узбережжя Франції. Він легко і м'яко посадив літак і вирулив його до того місця, де на пасажирів чекало кілька лімозинів. Коли Ларі разом із, із своїм кремезним напарником виходив з літака, Ноельбі йшла до Метаксаса і, не звертаючи уваги на Ларі, з призирством заявила, «Новий пілот – просто жалюгідний любитель, Пол. Вам би слід було – повчити його літати». Потім вона сіла у машину та поїхала. Враженому Ларі Залишалося тільки в безсилі й злості проводити її поглядом. Про себе він вирішив, що на Ельпаш просто наволоч і що його потрапила їй під гарячу руку. Однак через тиждень нова неприємність переконала його, що все набагато серйозніше. За розпорядженням Деміріса Ларі забрав Ноель в Осло і полетів з нею до Лондона. Пам'ятаючи минуле, він з особливою ретельністю виконував план польоту – на півночі була область високого тиску, а на сході збиралися грозові хмари. Ларі розробив маршрут, що дозволяв обійти ці небезпечні місця, і політ пройшов ідеально. Ларі бездоганно посадив літак на три точки і разом із Полом вирушив до салону. Ноель Елю цей час фарбувала губи. «Сподіваюся, вам сподобався політ, міс-паш? – вічливо запитав Ларі. Ноель кинула на нього короткий байдужий погляд і звернулася до Метаксаса. «Я завжди нервую, коли літак веде людина, яка не справляється зі своїми обов'язками». Ларі відчув, як кров ударила йому в голову. Він почав щось говорити, але тут Ноель знову повернулася до Метаксаса. «Будь ласка, попросіть його не розмовляти зі мною, доки я сама цього не зроблю». Метаксас проковнув слону і промимрив. «Слухаюсь, мем». Розлючений Ларі з ненавистю дивився на Ноель. Вона встала і вийшла з літака. Ларі мало не вдарив її по обличчю, але вчасно збагнув, що після цього йому кінець. Найбільше він любив свою роботу і не збирався розлучатися з нею. Ларі розумів, що якщо його звільнять, йому вже не доведеться літати. Ні, надалі йому треба бути дуже обережним». Повернувшись додому, він про все розповів Кетрін. «Вона хоче розправитися зі мною», – заявив Ларі. «Вона поводиться огидно, погодилася Кетрін. «Але, може, ти її чимось образив, Ларі?» «Та я з нею практично не розмовляв», – Кетрін взяла чоловіка за руку. «Не хвилюйся», – постаралася вона заспокоїти його. «Ти зачаруєш її перш, ніж їй вдасться з тобою впоратися. Ось побачиш». Наступного дня Ларі возив Канстантина Деміріса у коротку ділову поїздку до Туреччини, і той зайшов до кабіни пілотів. Він сів на місце Метаксаса і вже сам роки наказав другому пілоту вийти до салону. Ларі та Деміріс залишилися на одинці. Вони мовчки сиділи поруч, дивлячись, як невеликі шаруваті хмари огортали літак, перетворюючи його, окремі частини, на химерні геометричні фігури. «Міс Паш не злюбила вас!» – нарешті порушив мовчання Деміріс. Ларі відчув, що його пальці все міцніше стискають штурвал і що сили намагався розслабитися. Він ледво зберігав спокій. А вона не… Не казала, за що? Вона каже, що ви грубо поводилися з нею. Ларі відкрив рота, щоб різко відкинути хібне твердження Нагель, але тут же схаменувся. Йому доведеться самому впоратися з нею. «Перепрошую, я постараюсь вести себе обачніше, пані Демірісе», – спокійно запевнив його Ларі. Деміріс підвівся. «Постарайтеся, сподіваюся, ви більше не ображатимете, міс-паш». «Більше не будете». Ларі ламав собі голову над тим, чим він міг образити її. «Може, вона просто не любить чоловіків його типу». Або їй не подобається, що він пропав до душі Димірісою, що той довіряє йому. Але ж це ні синітниця! Ларі перебрав в голові всі огріхи своєї поведінки, але жоден з них, жодна з них не була на його думку образлива для Ноель. І все-таки вона вимагала його звільнення. Ларі раптом уявив, наскільки важко жити без роботи. Доводиться постійно принижуватися, заповнювати анкети проходити співбесіди, чекати, годинами просиджувати в дешевих барах або у павій, щоб хоч якось убити час. Він згадав, як терпимо ставилася до нього Кетрін, коли він був безробітним, і як він ненавидів її за це. Ні, у нього більше не вистачить сил знову переживати подібні муки. Йому в жодному разі не можна втрачати свого місця». Через кілька днів під час тривалої стоянки у Бейруті Ларі, проходячи повз кін... пов кінотеатр, звернув увагу на те, що там демонструвався фільм за участю Ноель Паш. Він вирішив подивитися його заздалегідь, ненавидячи і кінокартину, і актрису. Але Ноель так захопила його своєю блискучою грою, що він забув про все на світі. Ця жінка знову здалася йому знайомою. Наступного понеділка Ларі відвозив Ноель Паш та групу пов'язаних із Демірісом бізнесменів до Цюріха. Ларі почекав, поки Ноель залишиться сама і підійшов до неї. Пам'ятаючи про її недавнє попередження, він не одразу наважився заговорити з нею, але потім прийшов до висновку, що зможе позбутися неприязні Ноель, тільки якщо буде щосили намагатися доставити їй задоволення. Усі актриси – егоїстки і люблять, щоб їх хвалили. Він наблизився до неї і дуже люб'язно почав, «Вибачте мені, міс-паш, але я просто хотів вам сказати, що вчора ввечері бачив вас у фільмі «Третє обличчя» і вважаю вас однією з найбільших актрис». Ноель секунду дивилася на нього, а потім відповіла, «Хотілося б вірити, що в кіно ви знаєтеся краще, ніж у керування літаками, але я дуже сумніваюся, що у вас для цього достатньо розуму і смаку. Вона обернулася і пішла. Ларі остовпів. Він мав таке почуття, ніби його вдарили. Клята повія. Спочатку він зібрався піти за нею та висловити все, що про неї думає. Однак він розумів, що це їй буде тільки на руку. Відтепер він обмежиться виконанням своїх службових обов'язків і постарається якнайдалі триматися від неї Паш. Протягом наступних кількох тижнів Ларі довелося неодноразово перевозити її. Він більше не розмовляв з Ноелі, намагався взагалі не траплятися їй на очі. Він перестав виходити до салону та попросив Метаксаса спілкуватися з пасажирами. Но Ель вже не робила йому жодних зауважень, і він привітав себе із вирішенням проблеми. Проте невдовзі з'ясувалося, що він рано заспокоївся. Одного ранку Деміріс звелів Ларі з'явитися до нього на вілу. «Міс паш полетить до Парижа. Я дав їй таємне ділове доручення. Хочу, щоб там ви завжди були при ній. Слухаюсь, пане Деміріс. Деміріс пильно дивився на нього, маючи намір додати ще щось, але передумав Ви вільні. Ну Ель вирушала до Парижу сама, і Ларі вирішив відвести її на пайпері. Він домовився з Метаксасом про те, що той зручніше влаштує Ноелю в салоні, а сам залишився в кабіні, щоб протягом усього польоту не зустрічатись із коханкою свого боса. Коли вони приземлилися, Ларі підійшов до її крісла і сказав «Перепрошую, мій спаш, пан Деміріс доречив мені супроводжувати вас під час перебування в Парижі». Вона з призирством подивилася на нього і відповіла «Дуже добре». «Тільки робіть це так, щоб я вас не бачила!» Ларі промовчав і холодно кивнув головою. З аеропорту Орлі вони на приватному лімузині поїхали до міста. Ларі сів поруч із водієм, а Ноель – на заднє сидіння. В дорозі вона не промовила жодного слова. Вперше вони зупинилися біля Парі-Бабанк, де Парі-Едаба – Ларі увійшов, Ларі увійшов до приміщення банку разом з Ноель і чекав, доки її проведуть до кабінету президента, а потім проводять у підвал, де знаходяться невеликі сейфи, які здаються клієнтам в оренду для зберігання документів, цінних паперів та коштовностей. Ноель залишалася там близько півгодини, а коли повернулася, мовчки пройшла повз Ларі. Секунду він проводив її поглядом, а потім повернувся і пішов за нею. Вдругі вони зупинилися на Рюфобур сент онорі Ноель відпустила машину та увійшла до онівермагу. Ларі подався туди ж. Поки вона вибирала, що їй взяти, він стояв віддалік. Потім вона навантажила його своїми покупками. Вони відвідали 5-6 магазинів. У Гермеса Ноель придбала сумочки та пояси, у Герлена – парфуми, у Селін – туфлі. Незабаром Ларі був весь обвішаний пакетами з речами. Якщо на Елі помічала, як йому важко і незручно, то не подавала виду. Вона зверталася до Ларі, як з домашньої тварини, яку тримають на повідку. Коли вони виходили від селіна, почався дощ, перехожі поспішили до укриття. Чекайте на мене тут, наказала Ноель. Ларі підкорився і бачив, як вона зникла в ресторані, розташованому з іншого боку вулиці. Він чекав її дві години під зливою, з покупками в руках, проклинаючи її і докоряючи собі за те, що змушений терпіти її знущання. Він потрапив у пастку і не знав, як із неї вибратися. Більше того, його не залишало тяжке перечуття, що найстрашніше ще тільки починається. Кетрін вперше зустрілася з Костянтином Демірісом у нього на віллі. Ларі поїхав туди з пакетом, який він привіз із Копенгагена, та взяв із собою Кетрін. Вона стояла у неймовірно великій приймальні і милувалася якоюсь картиною. В цей час відчинилися двері, і на порозі з'явився Деміріс. Секунду він дивився на Кетрін, а потім спитав. «Вам подобається мані, пані Дуглас?» Кетрін повернулася і опинилася віч-навіч із легендарною людиною, про яку стільки чула». Їй одразу ж кинулися у вічі дві речі. По перше, Костянтин Деміріс був вищим за зростом, ніж вона його собі уявляла, по-друге, у ньому відчувалася невгамовна, майже лякаюча внутрішня сила. Кетрін здивувала, що він знає, хто вона така і називає її на ім'я. Їй здавалося, що він робить все, щоб і Іна стискала його присутність. Деміріс поцікавився у Кетрін, як їй подобається Греція, чи зручна у неї квартира і чим він може допомогти, щоб їй спокійно та весело жилося в Афінах. Він навіть якимось чином почув, одному Богові відомо як, що вона збирає мініатюрні фігурки птахів. «Я тут нагледів одну дуже гарну пташку, – сказав він, – і незабаром надішлю її вам». Тут з'явився Ларі і повів Кетрін. «Як ти знайшла Деміріса?» – запитав Ларі. «Він надзвичайно привабливий», – відповіла вона. «Тепер я розумію, чому робота у Деміріса приносить тобі таке задоволення». «Я й далі маю намір працювати у нього». Кетрін відчула якусь жорстокість у голосі чоловіка і не могла зрозуміти, в чому річ. Наступного дня їй доставили додому гарну порцелянову фігурку птаха. Після цього Кетрін ще двічі бачилася з Демірісом, спочатку на стрибках, куди ходила в Ларі, а потім на різдвяній вечірці, яку Деміріс влаштував на своїй віллі. Обидва рази він намагався зачарувати її. У всякому разі, подумала Кетрін, Деміріс – видатна особистість. У серпні розпочався Афінський фестиваль. Протягом двох місяців у старовинному літньому театрі, розташованому біля підніжжя Акрополя, Відбувався огляд драматичних, балетних та оперних вистав, а також влаштовувалися концерти. Кетрін побувала на деяких із них разом із Ларі, а коли він ішов у рейс, її театральним супутником ставав граф Паппас. Думка про те, що вона дивиться класичні давньогрецькі п'єси в театрі, де їх вперше грали багато століть тому, та ще й у виконанні самих греків, приводила Кетрін у глибоке хвилювання. Якось увечері, повертаючись додому зі спектаклю Медея, Кетрін та граф Папас заговорили про Ларі. Він цікава людина, зауважив граф Папас, Полімеханос, що означає це слово? Його важко перекласти, граф на секунду замислився. Щось на зразок хитрий на вигадки. Ви хочете сказати винахідливий? Так, але в більш широкому значенні. «Я маю на увазі людину, від якої завжди чекаєш якоїсь нової ідеї чи цікавого задуму, — Полі Миканос, повторила Кетрін. — Мій чоловік саме такий. У них над головою повис гарний місяць, і його яскравий диск різко виділявся на тлі темного неба. Насувалася тепла і запашна ніч. Кетрін і граф повільно йшли вулицями старого району Афінплака і наближалися до площі Омонія. Коли вони переходили через дорогу, з-за рогу вискочив автомобіль і мало не збив їх. Графу ледве вдалося вчасно відтягти Кетрін у бік. «Болван!» – закричав він на водія машини, що віддалялася. «Тут усі так їздять», – зауважила Кетрін. Граф Папас сумно посміхнувся. «А ви знаєте чому? Греки просто не доросли до автомобілів. У душі вони досі їздять на ослах». Ви жартуєте. На жаль, ні. Якщо ви хочете зрозуміти греків, не заглядайте в путівники, краще почитайте давньогрецькі трагедії. Справа в тому, що ми, як і раніше, належимо минулим століттям. Склад нашої душі дуже примітивний. У ній вирують пристрасті, її охоплює брухлива радість або мучить невтішне гори. Ми ще не навчилися ховати свої почуття під масою цивілізації. «Я зовсім не впевнена, що це так погано», – заперечила Кетрін. «Можливо, ви маєте рацію. Однак у результаті спотворюється дійсність. Ми постаємо іноземцям, іноземцям у хібному світлі. Коли, наприклад, ви дивитесь на далеку зірку, ви бачите не її, а відображення світла, що відходить від неї, яке доходить до нас із запізненням у мільйон років. Те саме відбувається і з греками». Адже, дивлячись на нас, ви бачите відображення минулого. Вони вийшли на площу, минулий ряд магазинчиків, у вітринах яких красувалися вивіски з однаковим написом Пророцтво долі. «Вам не здається, що тут надто багато ворожок?» – запитала Кетрін. «Ми дуже забобонні люди!» – Кетрін замотала головою. «Ну, я цьому не вірю!» Вони опинилися перед невеликою таверною. У її вікні виднівся аркуш паперу – на якому було написано від руки «Мадам Піріс, ворожка». «Ви вірите в чаклунів?» – запитав граф. Кетрін подивилася на нього, щоб переконатися, що він не жартує з неї. Обличчя графа залишалося серйозним. «Лише напередодні Дня всіх святих». «Говорячи про чаклунок, я зовсім не маю на увазі помело, чорних кішок і киплячі котли. А що ж?» – ківком він показав на оголошення у вікні. «Мадам Піріс – справжня чаклунка. Вона може читати минуле та передбачати майбутнє». Граф побачив скептичний вираз на обличчі у Кетрін. «Я вам дещо розповім», – почав він. «Багато років тому на чолі афінської поліції стояла людина на ім'я Василь Софокол. Він був моїм другом, і я використав свій вплив, щоб він отримав цю керівну посаду. Усі знали Василя як чесну людину. Однак знайшлися люди, які побажали підкупити його, і коли їм це вдалося, вони вирішили його прибрати. Граф узяв Кетрін під руку, вони перейшли вулицю і повернули до парку. Якось Василь прийшов до мене і сказав, що його життю загрожує небезпека. Він не був боягузом, але загроза турбувала його, оскільки виходила від дуже впливового та безжального шахрая. За бандитом встановили стеження а Василеві виділили додаткову охорону. Проте він не міг позбутися тяжкого перечуття, що жити йому залишилося недовго. Ось тоді він не звернувся до мене. Кетрін слухала графа як зачарована. «І що ви зробили?» – запитала вона. «Я порадив йому дізнатися свою долю у мадам Піріс». Граф замовк, з тривогою згадуючи далеке і похмуре минуле. «Він прислухався до вашої поради». З нетерпінням спитала Кетрін. Що? Так. Вона повідала Василові, що на нього чекає несподівана і швидка смерть і що йому треба побоюватися полуденного лева. У Греції немає левів, якщо не брати до уваги кількох старих і запаршивілих тварин цієї породи в зоопарку та кам'яних левів, яких ви бачили на острові Делос. Папас. Продовжував свою розповідь, і Кетрін відчула нервову напругу в його голосі. Василь сам вирушив до зоопарку, щоб перевірити надійність клітин, у яких утримуються дикі тварини. Він також навів довідки, чи не привозили останнім часом до Афін нових левів. Виявилось, що ні. Минув тиждень, і нічого не сталося. Василь вирішив, що стара відьма помилилась. Він вважав, себе маловірним бовдуром і шкодував, що прийняв її всерйоз. У суботу вранці я заїхав до поліцейського відділку, щоб захопити його з собою. Цього дня синочку Василя виповнилося 4 роки, і ми збиралися здійснити морську подорож на острів Кюрон, щоб відсвяткувати там цю подію. Я підкотив до поліцейського управління, коли годинник на міській ратуші бив 12. Відчиняючи вхідні двері, я почув страшний вибух у будівлі та кинувся до кабінету Василя. Голос графа став якимсь дерев'яним. Він з великими труднощами вимовляв слова. Від кабінету не залишилося й сліду. Від Василя також. «Який жах!» – пробурмотіла Кетрін. «Якийсь час вони йшли мовчки. Але Чаклунка помилилася, так?» – запитала Кетрін. «Адже його вбив зовсім не лев» й річ, що лев. Поліція встановила причину вибуху. Я вже казав вам, що його хлопчик мав день народження. На столі Василя лежали подарунки від сина. Хтось приніс у подарунок іграшку та поклав її на сіл. Кетрін відчула, що в неї душа йде об'яти. То був іграшковий лев? Так, бережись полуденного лева. О, Господи! – здригнулася Кетрін – Граф співчутливо глянув на неї. Так, невеселе це заняття, пізнавати свою долю у ворожки мадам Піріс. Вони перетнули парк і вийшли на вулицю Пірайос. Повз приїжджала вільне таксі. Граф зупинив його, і через 10 хвилин Кетрін вже була вдома. Готуючись до сну, вона розповіла Ларі випадок, про який розповів їй граф. Коли вона передавала чоловікові цю історію, її тіло. Знову вкрилася гусячою шкірою. Ларі міцно обійняв її, і вони зайнялися коханням. Все ж таки Кетрін так і не вдалося заспокоїтися, і вона ще довго не могла заснути.